Szent Elit mágusok csapata A völgyben a sereg úgy terült szét, mint a vihartól korbácsolt tó. A barbárok vállai egymásnak feszültek, miközben téglányi állukat fölszegve vécsorogtak a föléjük torgyasuló sziklára. Rendkívül félelmetesnek látszottak. Volna, ám sokat rontott az összképen az, hogy egyikük sem volt nagyobb egy dél. Facsar, a varázslók egyike, nesztelenül osont a vártoroly legfelső szintjén kiállított terepasztal felé. Tekintete végigfutott a barbár bábuk hadrendjén, a papírból gyúrt lombokon és bokrokon, valamint azon a néhány széklábon és egymásra hányt harisnyán, amik a hegygerincet akarták elképezni. A kezében egy kicsi, kék figurát szorogatott. Elégedetten megállapította, hogy senki sem előzte meg. Már éppen elérte az asztalt, amikor valami csillogásra lett figyelmes a terem sarkában. Bármennyire is igyekezett elsőnek lenni, nem tudta legyőzni feltámadt kíváncsiságát, és irányt váltva az ismeretlen sárga fény felé indult. Ahogy odaért, azonnal felismerte az arany érméket. Az ajka kiszáradt az izgalomtól. Eszébe sem jutott bármiféle kivetnivalót találni abban, hogy a kőpadlón egy kisebb vagyon hever gazdátlanul. Csupán akkor hasított belé a felismerés, amikor a kincs felé kinyújtott keze simán áthatolt rajta. Megpördült, így még látta, ahogy egy másik varázsló arcán nem titkolt derűvel, odaér a terepasztalhoz és egy Pirosra festett kis helyez a műhegyre. Hage, Kici, Kici! Mégis, hogy képzeled, hogy elfoglalod a helyemet a csatatéren? ordította facsar magából kikelve. Már miért lennél te a legjobb helyen? vágott vissza pimasz hangon a másik. Aki így betől a legegyszerűbb trükknek, az nem érdemli meg, hogy a legmagasabb csúcson a seregre legfelőről letekintvel övelhesse villámait és szórja átkait. Mert te megérdemled, mi? Aki nem tud megkülönböztetni egy szerelmi elbájolást a érv elbolasztásától, vagy a Mindenki követel hibákat. Na, na, A herceg persze nem volt ennyire megértő. Ba, ba, végül is elbúlt El? El? De nem a sérve, mert az nem volt neki. Most már heréje sincs. A jó, hát legalább egy életre megoldottam a szerelmi problémáit. Facsar termetéhez képest nagyot ugorva érkezett meg a társa bellé, hogy a saját bábúját pontosan a másik mellé rakja le. Kihívóan nézett fel a hóri horgas kütyüre. Ez az én helyem. Láthatod, mert itt a bábom. Mivel nem állhatunk ketten ugyanott, ezért a tiédet arráb kell tenned. Jóval lejjebb. Na de én előbb voltam itt. <gül> Ugyan, látta ezt valaki? Van rá tanúd? Hát te vagy. Facsor szélesen elvigyorodott. <gül> Na, látod? Köttyi bosszús fintort vágott. Sajnálatos módon mindketten ugyanaz odafokon álltak a varázsló létrán, ezért nem utasíthatták egymást semmire. Ezért időnként komoly vitákba bonyolódtak még azon is, hogy kinek kell az ajtóban előre engednie a másikat. Ennek eredményeként például hosszú időt töltöttek el anélkül, hogy bárhova is bejutottak volna. Felismerve, hogy észérvekkel nem megy semmire, kütyű a durva erőszak mellett döntött. Néhány szót mormolt a fogai között, mire a piros bábú könyöke alig észrevehetően oldalra lendült, a kék nem túl elegás ívben bucskázott alá. Pacsar nem vette észre. – Jobb lesz, ha elismered, Hogyha az ellenség engem lát meg majd a hegy tetején, Már akkor elönti őket a rettegés, Amikor még meg sem ízlelték halálos csapásaimat. Vihar a ruhámat, fellegek gyűlnek a fejem felett, Villámok cikáznak körülöttem, És én felemelem a kezemet, majd kinyitom a számat. Mi a búbosbecsek? <gül> Szerintem ettől senki sem fog berezelni. Mindjetek nyavajás! Lelökted a figurámat? Ez bosszút kíván! Értelen heves csata bontakozott ki, amelyben egy fikkarsznyit sem kímélték egymást az ellenfelek. A két varázsló, dühött, gyilkos ábrázattal csapkodott a levegőbe, és kiáltotta a le átkokat, miközben valójában ügyet sem vetettek egymásra. Helyettük a bábuk mindenféle tűztől és villámtól körül ölelten támadtak a másikra. A mini ütközet rettenetes volt. A maket hegy csak nem fele lángokban állt, a papírerdő fekete pernyekén szállt alá. A marcon a egy egymás hegyre hátára hányta a forgószél. Hamarosan mindkét varázsló kifogyott az általuk ismert varázs igékből. Ezért bőzsebekkel televart ruhájukban kezdtek el turkálni, hogy az éppen kezükbe akadó papírfecniket kirántva felolvassák róluk az írást. A fecniket eredetileg puskának készítették a varázslóiskola vizsgáihoz, csak hát ott felejtették őket. Mivel mindketten a másikat megelőzve akartak csapást mérni, és ezért igyekezetükben úgy mondták kihangosan, hogy még előbb meg sem nézték, mit is fognak varázsolni. A terepasztal kezdett meg lehetősen fura kidézetet fölvedni. Helyenként óriás gombák nőttek, amelyek között picinke nyulak ugráldoztak. Másodt szivárvány színű pónig szaladgáltak, akik időnként szakállas törpékké változtak. Mivel gazdájuk minél erősebbé akarta tenni őket. A két bábú számos átalakuláson ment át, a páncélos lovaktól emberig. A múkának egy váratlanul megidézett sárkány vetett véget, akinek a termetes testét már nem bírta el a terepasztól Az óriás szörnyetek döbben tekintettel ücsörgött a robokon, s az előtte reszkető két varázslót bábulta. Facsar és Küty szerencséjére akkora volt a meglepetése, hogy jó darabig nem jutott el a tudatáig, hogy azok ketten pont megoldanák a problémáját, miszerint már egy hete nem talált valót magának. Mielőtt derengeni kezdett volna neki valami, egy sugár talált a telibe, amitől eltűnt. Gyatrafa, a fővarázsló kinyújtott ujjaiból, vastag füst száll felfelé. – a nem jóját? hát itt meg mi történt? – kérdezte feldúlton, amitől vaskos szemöldöke izgatott páros tárcba fogott a homlokám. Mielőtt a még inkább beijedt varázslók elkezdték volna az egymásra mutogatást, egy rázó sikoly folytotta beléjük a szót. Ekkor lépett be ugyanis sokat magával soványka, aki, amint megpillantotta a pusztítást, azonnal megosztotta a többiekkel a sikoltó képességét. A varázslók kezüket szorosan fülükre tapasztva igyekeztek tompítani a koponyájukba hasító fájdalmat. Mire megépítettem a bakettet, teljesen tönköretettétek! Gyatrafa egy fenyegető lépést tett a tettesek felé, hát aztán meggondolta magát. – Sobánkodással semmire sem megyünk, – jelentette ki. – A barbár sereg már letáborozott a völgyben. Elkészült, hogy holnap hajnalban megküzdjön velünk. Ha legyőzzük őket, akkor végre miénk lesz egész abrakadabra. Na tudjátok, már ötven éve annak, hogy a bevándorló barbár kisebbség várost alapított országunkban a határ mentén. Noha elfoglaljuk Mumusvárat, akkor újra csak a varázslóké lesz ez a föld. Ahiá zaklattuk őket állandóan, még azt is megverték, aki csak varadjá próbálta változtatni őket. Na most mi? Az elit mágusok csapata? – Röviden, emács. Szúrta közbe fontoskodóképpel, horkfű, Gyatrafa helyettese. Ja, – Na, hát szóval fogunk véget vetni ennek a tarthatatlan állapotnak. Ehhez szükség van egy jól felépített tervre, amihez meg kell a terepasztal. A fővarázsló láthatóan hatalmas koncentrációba kezdett, amit ő meg úgy nézett ki, mint egy szorulásos Mikulás. Rövid idő múlva a szerencsétlenül járt bútor darabjai a levegőbe emelkedtek, majd lázas igyekezetbe fogtak, hogy megtalálják a helyüket. Némi tülekedés után a terepasztal újra ott állt előttük. Soványka a könnyeit törülgetve elmosolyodott. <hör> – Hurrá! – lelkendezett horkfű. – Hát… Úgy olyan, hát semmiség, -me meg sem kocsant ez a kis varázslat. Zilágy gyatrafa, miközben görcsösen az oldalát markolázta. Hoda? Ez is horgfű volt. A varázslók lassan az asztal köré gyűltek. Gyatrafa? Aki közben összeszedte magát, kezdte el a beszédet. – Ki a zombikat a konyhámba? Mi, – mi, mi van már megint? – A feldúlt fővarázsló szemöldöke verdeső galambra emlékeztetett. Az ajtóban a szakács, gyönybéka állt. Termete alapján egyértelműen látszott rajta, hogy barbár felmenőkkel rendelkezik, amiért minden varázsló erősen ledészte. A kezében egy dárdányi fakad alatt tartott. Facsar és kütyű ilyetten néztek össze. Több mint valószínű, hogy azokat az élő halottakat is ők idézték meg az előbbi nézet eltérésük alkalmával. Komoly büntetésre számíthatnak, ha a gyatrafaráljön. a levest főztem, amikor észrevettem, hogy néhány alak alattámolyok körülöttem. nem zavarna annyira, de úgy tűnik, mintha meg akarnának enni. Úgy pedig nehéz nektek ebédet készíteni. Ha mit csináljak velük? tudom tudod, főz belőlük is levest. Betette odafog hegyről a fővarázsló. No, minket pedig ne zavarja többet, fontos dolgunk van. Mit? Nem. Levest. Hát nem. nem Hökkent, meggyöngy béka. Aztán elberegged. Hát Gyorsan kifordult, és ott őket. Gyatrafa kihívóan körülnézett, hogy még oly bátor, aki félbe merné szakítani őt. A társai érdeklődő szoborcsoportva rendeződve várták a tisztelt hővarázsló beszédét. Gyatrafa, hogy még dobjon egyet félelmet keltő magatartásán, egy erő teljes hörgéssel indított. <gül> – Mi? Na, szóval, ha ti ketten házi állatot akartok tartani, akkor először engem kell megkérdeznetek. Ha bár az tetszik, hogy ilyen erős teremtményre gondoltatok, megérdeblitek, hogy ti álljatok a hegycsúcsra. Kőtyű és facsar úgy érezte magát, mintha hájjal kenegették volna. Oh, – Hát, igen, folytatta a fővarázsló. – Így aztán ti lesztek azok, akik visszaveritek majd a felülről támadó, lángokádó sárkányokat. – Jajj, hát ez nem háj, hanem forró hólom. Na, hát igen. Tudomásomra jutott, hogy a barbárok szövetségre léptek a mumus várat körülölelő mocsár lakóival. Mint ahogy az már az előbbi bősejthető, például a papérsárkányokkal. Pár varázsló szempillája idegesen megrebbent. Ja, meg a Tűz sünökkel. Néhányan csuklani kezdtek. Hát meg a pivaj tücskökkel. Mintha imba morbolás hallatszott volna. És hát azt hiszem, hogy az amazon tündérekkel is. Meg, ha bár ebben nem vagyok biztos, de, de, de igen, hiszen ők voltak, akik a legutóbbi helderítőnket megsütve küldték vissza a zöldborsó körettel. Soványka hisztérikus kacagásba kezdett. A többiek üveges szemekkel néztek maguk elé. A társaság fele azért, mert már elájult, csak a szomszédaria támaszkodva állva maradt. Tehát én ezt nem értem. Nem értem, hogy azoknak a teremtményeknek mi okuk van rá, hogy a barbárokkal pusztuljanak. Na de hát, ha ezt akarják, ám legyen! csapott harci harciasan a levegőbe. Van macska, az egyetlen varázsló, aki nehezen, de még bírt beszélni. Úgy érezte, hogy ezt a képességét muszáj kihasználni. Bármi legyen is a következménye. b Gyátrafa. Nem, nem gondolod, hogy túl erőben vannak? Nyögökte. Túl erőben? támad rá a fővarázsló. Hát ti vagytok az ország legtehetségesebb varázslói? Ez a kérdés fel sem merülhet bennetek? Hát, hát egy az azért felmerült. – Na, vajon mennyi esélye van ellenünk egy ilyen seregnek? – Sok. – Egy pikulát. – Semmi, de még annyi sem. – Ezért holnap harcba szállunk velük, hogy éles fegyvereiket, karmaikat, fogaikat és pegyemeiket félre söpörve kívívjuk. Addiad Holnap győztesek leszünk! A többiek a buzdító beszéd hatására mutattak némi lelkesedést, ami hát már majdnem megközelítette egy aglajhár örömújjogását. Szerencsére... Mielőtt Gyatrafa szükségét érezte volna egy-két gyötrő villám feléjük küldésére, már csupán a társaság fölrázása a véget, Hork végre ráébredt arra, hogy ilyenkor mi is a kötelessége. Horrá! Kiáltotta teljes átéléssel. Pár ugrott a fővarázslóhoz, hogy lelkesedésében megpróbálja a levegőt bedobálni nyögő erőlködését a többi varázsló nem nézte Az Azán csak hát némi képpen félre a szándékot, mivel a fővarázsló egy lendítve, szép ívben kidobták őt az aplakon. Horkfű tátott szájjal bámult után. – Ez igen, – jegyezte meg vadbacska. – Sosem mertem volna, de fő bátorsága erőt adott, hogy megtegyem, – mondta Soványka. – Én, én alapjában véve elítélem az erőszakot, ám... – Belátom, hogy ez volt az egyetlen megoldás arra, hogy elkerüljük ezt az idióta háborút! – jelentette ki Facsar, a többiek heves bólogatásától kísérve. – Ja, mind kinyifaltunk volna! – Én kezdettől fogva elleneztem! – Én is! – Sőt, sőt, én, én el is ítéltem! – Én is! – Ajaj, kifordítva vettem fel a gatyámat. – Én is! – Mi? Há, hogy jön az ide? – Na, de de én, én nem. – Nyekereg, te horgfű! – Azután észbe kapott. <gül> – én, én, én nem vártam ezért köszönetet. Ugye mehet ne szerénkedjék! – veregette meg a vállát kötyű. – Igazán megérdemled. – Fiúk, dobáljuk fel a levegőbe! Ja, – Jajjaj, ne, az, az nem, nem kéne! – menekült arrább horkfű. – Mivel te lettél az új fővarázsló, te mondod meg, hogy mi legyen. – No, Akarod, hogy csatázzunk holnap? kérdezte vadbacska. Horkfű lopva az ablak felé pillantott. – Nem, nem, nem, mondta. – nem. Miért, miért akarnám? – Egyhogy! ilyen, éjjen, dobáljuk! ugrott hozzá a kütyű, és egy védhetetlen fogással derékon kapta a vergődő mágust. A varázslók lelkes üvöltéssel reptették új főnöküket, míg az egyik hop alkalmával kütyű meg nem botlott facsarlábában. A mágusok hirtelen elnémulva bámulták az ablakot. – Na, és, és most ki a fő varázsló? Nem volt ideje kinevezni a helyettesét, jegyezte a Soványka. Mind tanácstalanul néztek egymásra, aztán facsarnak eszébe jutott a megoldás. A fővarázsló helye a csatában a hegy legszélesebb párkányában. Hát szóval, aki megszerzi magának azt a helyet a terepasztalon, az legyen az új vezetőnk. Az ötlet halt halva a többiek arcán széles vigyor jelent meg. Szinte egyszerre nyúltak a zsebükbe, hogy mindegyikük felmutassa a maga bábuját. Facsar elégedetten nézett végig rajtuk. Ahogy kütyőz ért, a szeme egy pillanatra kihívóan megvillant. <kösz> – Na gyerünk! – ordította. Néhány szinten lejjebb a konyhában – a meghallotta az üvöltözésüket. Letette a mázás fakanalat, amivel éppen egy széles üstben kevergette a. Furán szagló ebédet. És nagyot sóhajtva neki látott, hogy még több kondért készítsen elő. Úgy érezte, hamarosan újabb leves hozzávalók érkeznek. Horkfű zuhanása hamar véget ért, midőn közvetlenül gyatrafa mögött landolt, aki egy majd három méteres felhő hal hátán körözött a torony körül. Horkfű, felismerve milyen magasan repülnek, rémülten fűzte karjait a hajdani fővarázsló lóderek a köré. Na mivel? Téged is megünnepelték. – Kérdeztem orcosan gyatrafa. – Megpróbálták? – nyögte orkfű. Alkalmi hátosok, ekkor unta meg a cipelésüket, és heves hullámzásba kezdett, hát ha ledobhatja őket magáról. A két varázsló elkeseredetten kapaszkodott bármibe, ami a kezükbe került. Ez az, ez az állat meg mit keres itt? Én, én azt hittem, hogy a zöld tengeren túl élnek. De doktor Horgsy, valószínű, valószínűleg úgy, ahogy a, a zombik, minden esetre nekünk jól jött. A hal elfordult a toronytól, hogy a közeli hegyek mögé lebukó nap felé induljon. – hé, most meg hova megy? – Honnan tudjam, hát, biztos a haza. – De az nagyon messze van, ráadásul még sosem jártunk arra. – Aha! Nagyon jól látod. Ez az. Egy föld, amit még nem hódított megvarázsló. Nos, kedves horkfű, ez a feladat ránk vár. te Erre a béna bandára sem lesz itt szükségünk. Mi kettel leszünk azok, akik, daszolva az ismeretlen veszéllyel, megvívjuk a háborút abrakadabra dicsőségéért. <Sessz> – Horá! – kiáltott a horkfű, mert hirtelen támadt rémületében más nem jutott az eszibe. Győzdi, fogunk! – Úrá! – Senki sem állíthat meg! – Úrgfű torkának adta hang, amikor megérezte, hogy imáron hárban ülnek az Lasson Lassan hátrafordult, hogy belebámulhasson egy erősen foszlásnak indult és bűzös emberi arcba helyezte be a szót. Sokkal magasabb hangon, mint ahogy elkezdte. A felhőhal szétcsapta uszonyait, hogy a feltámad szelet kihasználva sebessen repüljön tova a vöröslő láthatár felé. – Jaj bá hork fi! már! –